Die volmaakte lig Boriida al-Aslamira al-Anhu fortiyal dat die boodskapper van Allah sallallahu alaihi wasallam gesê het dra blye tyding oor aan diegene wat gedurende die donker na die moskee loop van 'n volle en volmaakte lig op die dag van opstande